Народний депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко заявив, що один із найбільш розшукуваних спільників Віктора Януковича Едуард Ставицький став громадянином Ізраїлю, змінивши прізвище на Розенберг. Громадянин України, арешт якого санкціоновано по всій планеті, перетворився на респектабельного громадяна Ізраїлю. І на відміну від Ставицького, власник паспорта на ім'я Едуарда Розенберга може вільно подорожувати планетою, зазначив Лещенко в своєму блозі на «Українській правді». Сергій Курченко, головний фінансист сім'ї Януковича, журналісти і окремі експерти, Називають його також п'ятим елементом сім'ї. Корченку немає й тридцяти. Він народився 1985 року в малозабезпеченій родині в Харкові. Навчався у звичайній середній школі. Однак фінансова група «Газ Україна-2009», яку він очолював упродовж двох років, досягла фантастичних результатів на нафтогазовому ринку. Маючи небачені пільги, «Газ Україна-2009» фактично монополізувала український ринок скрапленого газу. Більше того, наприкінці 2012 року Сергій Курченко, як справжній маститий олігарх, придбав футбольний клуб «Металіст» Харків. Звідки у 29-річного харків'янина із малозабезпеченої сім'ї гроші на купівлю одного з найкращих футбольних клубів української прем'єр-ліги за останні роки. Пояснення таке ж, що й раніше. Особисті зв'язки та дружба з Олександром Януковичем і Сергієм Арбузовим. Свій капітал – Курченко збив, купуючи в держави за наднизькою пільговою ціною скраплений газ і перепродуючи його для заправки автомобілів за ринковими цінами, зокрема й за кордоном. Для цього Курченко придбав мережу газових заправок у Німеччині. Реалізація такої схеми призвела до неотримання Бюджетом України близько 1,6 мільярда гривень лише за 9 місяців 2012 року. Серед джерел доходів компанії Курченка – Держзакупівлі. У 2011 -му, 2012 роках Курченко виграв державних тендерів на суму понад 4,5 мільярди гривень. Левова частка. Це тендери «Нафтогазу» на постачання обладнання для дочірніх компаній «Укргазвидобування», «Укртрансгаз», «Чорноморнафтогаз» та інших. 21 червня 2013 року група компаній «Ветек», що належить Сергіїві Курченку, придбала 98% акцій, одного із найбільших медіахолдингів України – UMH Group, в складі якого журнали «Кореспондент», «Форбс Україна», газети Комсморська правда в Україні» і «Аргументи і факти Україна». Головний редактор «Форбс Україна» Володимир Федорін заявив, що продаж «Форбс Україна» структурам Курченка – є завершенням проекту в нинішньому його вигляді. На думку редактора, основна мета покупця – заткнути журналістам рот перед президентськими виборами, відбілити власну репутацію та використати видання для вирішення питань, які не мають нічого спільного з медіабізнесом. На сьогодні Курченко переховується в Росії – де, попри порушення українського законодавства, отримав громадянство Російської Федерації. До складу сім'ї також входять куми Януковича старшого, Микола Присяжнюк, міністр аграрної політики України в уряді Азарова, кум Віктора Януковича, Віктор Федорович, хрещенний його сина Романа. Присяжнюк представляв інтереси сім'ї в аграрному секторі. Його діяльність пов'язують з приватною компанією Хліб Інвестбут, котра, за даними ЗМІ, належить іншому регіоналу, вихідцю з Донбасу та давньому другові Януковича, старшого Юрію Іванющенку. Компанія Хліб Інвестбут одержувала постійні преференції від міністра аграрної політики. Лише на експорті зерна компанія Хліб Інвестбут у 2010-2012 роках заробила понад 1 мільярд доларів, 280 мільйонів у 2010-2011 та близько 700 мільйонів у 2020. 1-2012 маркетингових роках. Компанія Хліб Інвестбут отримувала левову частку квот на експорт зерна, використовувала державні потужності, наприклад, елеватори, та навіть здавала їх іншим холдингам в оренду. Міністр Присяжнюк із офіційної зарплати в розмірі 16 тисяч гривень дозволяв собі їздити на роботу. Автомобілем «Майбах», вартість якого 600 тисяч доларів. Сергій Льовочкіна, голова адміністрації президента, кум Януковича Віктор Федорович, хрестив його молодшого сина. Льовочкіна називають тіньовим ляльководом, котрий відповідав за всі кадрові призначення в уряді та профільних міністерствах. Олігарх і нинішній голова. Дніпропетровський облдержадміністрації Ігор Коломойський, про нього ми ще поговоримо, вважає Сергія Льовочкина єдиним справжнім українським олігархом, котрий попри незначний рівень задекларованих легальних коштів контролює решту фінансових і промислових магнатів в оточенні Януковича, наприклад, Дмитра Фірташа, Юрія Бойка і інших. Віктор Пшонка – генеральний прокурор України. За даними ЗМІ, Віктор Федорович – хрещений його сина Артема, хоча Пшонка цю інформацію спростовував. Призначений Януковичем голова Головного наглядового відомства був представником славної судівсько-прокурорської династії, представники якої, крім Генпрокуратури,